Його сини, невістки, дочки і заті. Так, так, на першому тижні серпня вчителя день народження і до нього з'їздиться вся родина, щоб заспівати йому щирої пісні під розвількуватою грушою, що погіллям сперлась на землю. Як же вона могла забути, що сьогодні день народження сивого сільського вчителя, від якого вона вперше почула святе слово «художник», який дозволив їй перечитати всю свою бібліотеку. Як вона могла забути, Оце б привітало його з ним народження, якби сталося отем. Вона поверталася в Богданівку, так? Наче тисячоліття розлуки пережила за один той вечір. Наче безконечна орда літ усе йшла і йшла поміж ними, розвішуючи чорнющу куряву, розділяючи їх так, що не докричиш, не проженеш її поглядом. Можеш лише каменіти, простягаючи до неї руки. Тепер поміж ними вже нічого немає. Лише серпень і вечір, і небо над їхньою головою. Тепер відчуття зустрічі, якої вони дочекались, наперекір усьому. Підгрушує старого калити замовкою, дослухаючись до відлуння пісні у вечірньому світі, що праниш під серпневим зорипадом 33-го року. Тиша стала з Катерині нестерпною, її хатиною чорна хмара стала, а на мене було довгий поговір та слава. Свідки! Це ж її улюблена, яку вона завжди співає, з тиха на самоті. Коли її лебонь і не знають, чорну чорнохмару крилом розмахаю. Перебуду сей поговір, Перебудуй славу. Катерина зупинилася біля сльози чораївни, Побачила своє відображення в чореній воді і зрозуміла, це співає вона сама. Хоч я сьою перебуду, другою набуду. А я ж таки молоденька, без слави не буду. Тепер Богданівка впізнала Катерину і пішла їй на зустріч. Квіти з томану вибігли першими. Чи знав хто про ту мою ніч? Тільки мама наступного дня шукала мотуза і чомусь підозріло позиркували на мене. Господи, як давно ти було, наче сном перейшло, чорним видивом прокотилось, подумала Катерина і встала з мішка. Її очі звикли до темряви. Він розмальований на юкатоп з водою, Череп'яний гладощик, яким набирає джерелиці. Він цягле чекалець терпугувач завжди лоскочуть, коли вона п'є воду. Чорний розтруб димиря над головою, подряпана стіна. Басалюк завжди гострить кіхті об неї, коли вискакує на горище, колошка тиме шеї. Старий татій в кабиняк висить на іржавому гаку поруч з пересохлим гарапником, що й досі пахне овечим потом. Кілька качані кукурузи місячно світяться, широкогорлому соломяному шині. Сама колись і спила кольори забайдакували і чинили її впертий спротив. Погляд відігрівся на цих милих її серці дрібницях, які хоч і існували самі собою, а проте вже давно складали якусь часточку її селянського буття, непомітно допомагаючи їй жити. Катерина полегшено зітхнула. Вона... Вдома, вона знову повернулася в свої рідні стіни, які всі ці літа захищали її від холоду, дощів і вітру, від людського ока і сердешного Петра, Петрика, Петруся, Петрусенька, болісно закосила зубами губу і ніжно погладила порубцьовану мордочку Басабрюка. Але не затулянити ці стіни їй світу і сонця. Не відгороджували Богданівки і людей, бо двері її хати замикалися тільки тоді, коли катеринині пальці набожною пучкою стискали саморобний пензлик. Вона втома напилася води з гладужчика, і він і цього разу встиг оброскотати її губи. Полегшено зітхнула, і глечик відгукнув їй тихим відлунням того зітхання, зайшла в свою кімнатку, тихо причинила за собою двері. Вдихнула запах рідної оселі, що квітувала вишитими подушками, наліжниками, рушниками та пахкими жоржинами в глекові. Цей її тихий світ подарував їй стільки чистих годин самотності, злагоди із собою, свята доброти і яснобачення, стільки неповторного екстазу її душі, стільки осторожного безсоння й очманілого нипання. Стільки див вимальовувала її уява на зих стінах, подушках, стелі, рипучих мостинах, на дзеркалі в тісних квадратиках вікон, що якби раптом усе це вжило, Катря б сама не повірила, що вичарувала, випликала під серцем от таку до одору солодющу і звабну казку. Тому ніде їй не було так празниково, як у цих чотирьох стінах під білою стелею. Я прийшла... Радісно прожужжчала вона і притулилась щокою до двір'ка. Відмовлених слів із шовковим шурхотом осипалось кілька пелюсток на білий аркуш паперу, освітлений місяцем. Лише тепер вона помітила, що на папері химерно розгойдується рухлива тінь.